tat tat tat tat tat tat tat Päron, tat jag dricker en eh, druvdryck. Vad, vad håller ni på med här? Vad fan Jag känner mig apart känner min. Partner. Men jag har jag har en folkel också. Ah, ja, ni bryter lite våra andlar här. Nej vet. Helt vette här. Nu föll styden ner här. Men jag såg ju Hade han tejpat där. Har han hade tejpat? Ja men jag, men Jens, men, jag har inte upp kan, här. Kan en annan tip. Frida ska, men kan du inte bara knyta fast i snöret? Jo, men nu kan du den hänger inte den hänger inte fast den. Knyt fasten i snöret. Ja. Eh, det, <coughs> det går det Frida. Alltså jag måste säga att jag hade förväntat, jag hade föreställt mig ett mycket, mycket mer glamoröst intro på detta än en, en att fida står och hostar och reparerar studion och John dricker druvdryck och... Ja. Det heter ju vin också, allmän. det kallas vin. Aha, det vin. Ja, det är vin. Jag, jag tror att det var en fruktcocktail. Nej, jag, jag ville bara jag, skoja. Ja, ja, hey. Bärdryck, druvdryck. Ja, ja. så, så långt ifrån folk är det inte. Nej, nu känns det gärna att mycket bättre när ja. jag sitter här. Ja. Jag tycker kaffe också, det har aldrig ja. gjort Nej, det aldrig det. Ja men hej hörni, underbart att vara tillbaka Vi har längtat jättemycket efter Verkligen. det här hej Vi har slagit som djur för att få till det här För dels för vår egen skull och lite för eran För sådana är vi Det här avsnittet är lite speciellt Dels för att det är direkt efter vårt första sommarupphåll Men kanske mest för att det ska handla om Doris mm. Ja så jag kommer om en liten stund lämna över Cicronpinnen, heter det så? Eh, taktpinnen, ja, kan man ju ja. säga. Ja, Cicronpinnen. Det är verkligen det det är också. Det är verkligen en taktpinne, ja, känner jag. Ja. När jag tar den här till mig ja, då. Precis. Eh, till Jens kommer jag lämna över den. Eh, kan vara den här, kanske? <laughs> ja, det, är, det, är bara, det är en bildlig pinne. Mm, okay. det, är, det är inte på riktigt. Vi har ingen pinne här. Eh, överhuvudtaget. Men... Ehm, först vill vi säga så här. Jag har hänt lite grejer sedan vi såg sist ja, men det har det faktiskt Ja min största grej tror jag är att jag upptäckt att jag är allergisk mot sushi Men du är inte det Nej jag du säger. Det. det, är inte sant Nej. Alltså det, du är inte allergisk ja, men Jag får ju ont i njurarna Nej men det liksom, jag berättade ja. förut för dig vad det var Det mest svårsmälta maten som finns det är skaldjur så, Och du äter ju räkor Ja du äter bara räkor Ja, ja men det är ju tre stycken ja. räkor Ja du. Extra känslighet men du kanske har extra känslighet då Men får inte det när jag äter räkor annars men vad är det som ska vara läges mot då? Ris, mm. äter du ju annars? Ja, det är ju bara det det är. Ja, men, men det är någonting skumt. Ty, det kan man kan det inte bara. Det är mot sushi, liksom. Ja, men det, det är i alla fall. Ni, ni får det det är största jag har haft. Ja, sen nej, sen sist, nej. Var Men det är i alla fall det som. När jag var liten och sjuksköterskan frågade om jag var läges mot något. Jag var inte det. Men jag ville mm. väldigt gärna vara det. Då sa jag att jag var läges mot bandspagetti den är grön. Roligt. Jag gör jag jag också. Mm? Jag jag också. Jag har inte läs mot någonting, ville vara det. Jag, mm. jag gör att jag var läges mot tomater, för jag gillar det inte så mycket. Härligt. Ja, härligt i år. Nej, alltså jag lög jag... i flera år om att jag var färgblind för att min bror var det. Och jag övertygade. Det här är inte låt jag fick toppa varandra. <laughs> men jag övertygade eh, under min korta session på sjöskauterna att jag, jag heter Jens med gjensmedsetta. Jag fick, Jens. Jens, jag fick ett brev hem med Jens i tryck med Z Då kände jag att nu är jag klar här Det kan inte bli bättre Jens Lind. Nej nej, det var bara Z mm. Och de köpte ju det Det liksom, skiter väl om det. det var jättestor Jag var det är sjukt att de har med på det här liksom. Ja men det är härligt ändå är Kul Vi hade det mer gemensamt än vad jag trodde Ja Det var givort. nu. nu ja. Är det här det som har hänt alltså Nej ja, inte riktigt Jag och Jens har börjat jobba ihop Ja ja Faktiskt. vi är ju kostym jag borde på att det kostymnissare. Ja. vi verkligen inte men vi jobbar på kontor just nu producerar det är som, vi är ju som på en reklambyrå ja. vi kastar boll istället lite luskläder ja. äh, i en loftvåning ja. Ja. Ja. ja ja men precis lite sådär mm. som att vi tjänar jättemycket Reklam. pengar ja. Ja, man, och som så. att vi har varit och köpt en helt eh, Alltså gamla, gamla möbler från 1800-talet Som ja. ingen trivs att sitta i Men vi har gjort det bara för att det är mm. Ja, ni har sett värdet Ja, ja men precis mm. Den här faktum är att de är från 1800-talet Ja, de... riktigt ja. Ja. Mm. Alltså det här, det här är ju ett urådligt hus Vi ska inte tråka ut det med det Men vi planerar vi, En ny fantastisk höst kommer ja, det bli perfekt. där Som vi kommer att prata mer om och, och, här framöver Men oj, vi ska oj, inte på det nu kommer, Det kommer bli underbart Boka inte upp något annat Nej, Nej, överhuvudtaget hela hösten. Och Aha. våren skulle jag säga också. Ja. Håll hösten eh, tom. Idag så. Eh, vänta, J Jens pekar här. Vilt på sitt finger. Du måste berätta. Vad ja. är det som händer? Jag, jag ville att du skulle berätta det. Jag har blivit förlovad. Ja. Jag har förlovat mig. Jag har en ring på mitt finger. Ja. Eh, det är inte så mycket jag säga om det. För att, eh, det är för mig en väldigt stor grej ja. För vem tänkte att Jens Lindvall precis här. Jag har faktiskt hört precis den meningen. Av ja, Av någon annan än mig. Daniel. Uh -huh. Uh -huh. Men jag tänker om jag tänkte Jag har nog inte tänkt Inte jag heller. Jag blev mer förvånad när ni flyttar ihop. Jag blir mer förvånad när ni blir ihop. Nej, ni blev ihop. Eh, inte förvånad. flyttar ihop. <laughs> och vad snabbt det gick. Mm. Eh, Förlovningen känns helt naturligt. Uh, jo, men det låter... Även för mig var det rimligt att det blev av. Men jag fick ju total panik när det hände för det var Lisa som frågade om vi skulle förlova oss och det var totalt en blixt från klar himmel. Morgonkväll. Mm. kväll kväll i Frankrike. Mm. Det var ju efter det var ju, jag, jag och Frida har ju varit på semester i Paris Aha, det och Tore, sen åt, Vi ja. gör alltihop ihop. det var en jublig dag. en väldigt ja. trevlig. Det var ju du och jag och Lisa då. Och Lisa precis. Mm. Och sen åkte vi till Marseille. Och sista dagen på våran semester där så... Eh, medan vi satt på klipporna, väldigt romantiskt. Vilket var det jag, det var jag som hade lagt upp det. En smörpassning för henne verkligen. Mm. Eh, så frågade hon detta. Och jag fick ju verkligen helt panik till den början. Eh, men det var bara en så här... En känsla av att... Men, nej, nej, okej, vi, vi spelar upp det här. Mm. Eh, Jens, ska vi förlåta oss? Va? Nej, jag tar tillbaka det. jag tar tillbaka det. jag tar tillbaka det. Nej, så sa hon inte. Okej. Okay. Eh, hon visade att du tittade. Ja, ah, precis. Ja, ah, bra. Så var det verkligen. Eh, nej, men gud... Eh, o oj! Oj! Nej, åh... Vad dumt. Nej, nej, nej, nej, nej! Eh. Oj, oh, shit! madame! Alltså, det var ingen... Vi är upptagna. Vi är upptagna. Jag vet inte, jag håller på att få panik. Eh, ska vi gifta oss? Nu får du Ja. Nej, bara nej dum. det är inte i Nej ja, precis skit i giftmål Inget giftmål nah, så nej. nej så var det Okej okay. Men sen då Nej men, men, nej, men det åh. tog bara några minuter tills ah, okay. jag liksom Samlade mig och insåg Att det här är något fantastiskt ah, det några minuter ändå lång ja, tid jag alltså, i här alltså, situationen. Ja, ja precis Det var ju evighet framförallt för Lisa och för mig Så säger jag och sen ja Men det tog mig en halvtimme för mig att greppa detta Sen var det bara kul och tror oh. Nej, vi tog väg. Nej, satt och pratade om det här. Gud, vad ska, mm. ska vi gifta oss? Och det mm. var det så här, äh, men det är ingen plan på det Men det direkt, kanske det. när man blir gravid liksom. Ja, ja, men hon har ju tänkt det här. Hon har ju vetat det här i en månad. Her Gunther några sin... med, med sig ringar. Ja, visst. Och hon hade ju planerat och, och hon mm. var ju förberedd. Ja, men det är ju... lite, det är så här, det ett statement, avtal. Mm. Man lite så här, okay. och, där, och där har jag ett statement att säga apropå det här. Mm. Folk som säger ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, de väntar ju på det. Alltså, det, upp, det måste man göra. För ingen reaktion, även om, även om det här är en helt fantastisk sak, ja. som jag är helt hundra procent. Så jag skulle aldrig för. säga ja. Nej, men precis. Då har man, om, man, om man säger ja instinktivt, då har man gått runt och förberett sig för detta. Och jag menar, hela samhället bygger på att det ska komma också. Så att det ja inte sätt. mitt har inte riktigt gjort nej. det. Nej, men du, jag menar. Du är speciell. Ja, du är speciell. Nej. Nu börjar vi gärna nu börjar vi igen. Ja, du är unik. Det, det är det högsta man kan uppnå nästan som, kanske som kvinna i alla fall. Då, ja, ja, men precis, att det, bli gift. Mm. Bortgift kanske till och med. Nej, men jag har inte, vi har ju pratat om det men jag har inte tänkt att det skulle bli av. <laughs> eller så här, nu. Vux det var så vuxet. Gud, nu händer det där historiska Nej, det som mm. man har sett på tv och som man har hört ska hända i sitt liv. Mm. En sån här historisk händelse. Det är nu. Mm. Mm. Det blir en sån där meta-upplevelse. Mm. Men det är jättekul nu och vi är jättelyckliga Sluta, sluta. Vem blev jag? Vi är jättelyckliga och eh, ta bort mig härifrån. Prata med honom. <laughs> Underbart. Jag fick ju skjuts av Jens idag på moppen. Frida, det var... <clears throat> en nära död upplevelse. Ja, men det var det, var det faktiskt. Mm. Nej, det var det inte. Men eh, jag hade glömt av att du hade bilen. Hade du hjälp? Ja, det hade jag. Men det, det hade inte spelat någon roll i sammanhanget. <laughs> Jag kommer ner eh kapellplattan sätter mig bredvid eller bakom Jens förstås på hans moppe. Eh, och du är så rädd då försiktig. Nej men det jag är inte är, rädd. Är jag, rädd. rädd. Är. jag var inte rädd då. Jag är en försiktig kille liksom. Ah, jätteförsiktig. Sätter mig nära eh, Jens har eh, sin väsk eh, ryggsäck på framsidan. Sätter mig om. håller om Jens på, mm. på rygsäcken ah. Och vad säger man gränslar fast bakifrån så att säga. <laughs> <laughs> eh, och ah, sen okay. så bara Uh, du, utifrån ingen... Ja, det var inte så att han, han, han kände efter om jag höll om, utan det var bara direkt. <skratt> <skratt> det var inte så att han körde mot rött, men det var ändå så här... Mm. Eh, tog för sig ja, han tog för sig mm. i trafiken. Han tog för sig i trafiken. Och då kommer vi ner mot eh, Poseidon där mm. i den här backen från kapellplatsen. Mm men är brant och speciellt en sväng finns där som är svänger så och så är det en cykelväg som plötsligt liksom ja. man får svänga lite extra i vänster där vi ligger i kurvan jag, jag kan skrapa knät om jag bara sträcker knät lite liksom Nej. Eller? nej det riktigt men... min version kommer sen. Ah. <laughs> ja, sen sen efter det är väldigt roligt jag är medveten om att både jag och Jens tänker på det direkt liksom mm. vad vad som pågår det här funkar inte <laughs> <laughs> direkt efter några minuter det här funkar inte <laughs> och, och och Jens efter ett tag efter några gupp när jag liksom är sådär ja men jag är på håller in, inte jag ser inte jag guppet så så flyger jag av liksom ha mm, har lite brädd ja <laughs> <Nej>. <laughs> och, och, och på Jens efter att sä Alltså, vad nära du sitter Det finns jättemycket plats bak. Och den platsen jag menar Är en, en Ja, vad ska man säga Som en handflata stor plastbit Det är den man kan sitta på också Förutom, jag, jag vill sitta på På skinnet liksom Vilket jag gör, men jag ska flytta längre bak Till den här men man vill lilla hålla i. Man har ju inget... Du har ju styret av dig Ja visst, jag har ingenting med det men det var, det var med skräckblandad förtjusning mm. Och jag blev extra fnissig när han sa Du sitter för nära <laughs> <laughs> Okej, okay, alltså nu, nu måste jag Min upplevelse av den här turen är som följer Jag kommer eh, och hämtar upp Jan Än så, eh, än så länge vi berätts <laughs> <laughs> Han hoppar på och, och för, har det problem också, att sätta fötterna, det finns två helt ypperliga piggar för detta. Man hittar inte dem, jag kan inte klandra det för det, det är, inte, det är inte helt lätt att hitta. Nä, och så säger, det är de där som mm. du kan hänger på. Men du bara, bara kör iväg åkt, också. Jag har ju åkt väldigt mycket med passagerare, Lisa åker med mig eh, dagligen. Och hon har ju verkligen kommit in i detta. Ja, eh, och, och, du, och det är väldigt tydligt att du är en rookie, du är ju verkligen <laughs> en av moppa och skuld där, där bak. Liksom. Ja. Och, han John klamrar sig fast lite liten yes. ssch, liten kala <laughs> runt trädstam liksom. och verkligen så här skjuter fram bäckenet framåt det var där. du du, liksom, du tryckte och så höll du runt här jag känner mig så här fastlimmad. vilket också gör att när, och, och det här med kurvorna som John beskriver som en vansinnig färd i Göteborg alltså den här moppen går i max i 63 i nederspacke och det är då vi hade upp vi ligger någonstans runt 40 50 ja. nej vi låg ju i, i där 55 i alla fall enligt mät jag ja det gjorde ja, ja, ja, kanske ja. Men grejen är ju som alla vet som Men 55, na nästan naken på Det ja, är ju det, snabbt ja. liksom Jo men det är ju snabbt Men problemet är ju så här, som alla vet är ju att De nybörjare spjärnar ju emot i kurvorna Försöker ja. liksom eh, ja. parera ja. svängen Vilket ju bara gör det värre ja. mm. För då kan man ju inte ta den, då blir den jättebred mm. Mm. Så man måste ju ligga i sväng Det här med Jons ben man har att skrapa <laughs> i Som någon sån här speedway Så var det inte Utan jag så här och jag vet ju att det finns att det här med att hoppa bakåt, det var inte så att du skulle flytta det, men att du skulle skjuta bakbäckenet lite i alla fall. Så, här. så att inte jag, för jag blir ju också väldigt så här. Du håller i kampaket, och när du drar så, så strömmar du till. Och jag får liksom ta stjärnor mot styret för att inte liksom åka bakåt. Så, och det går ju takt Och Jag känner ju bara, det här är sjukt! Det här är sjukt! Men jag känner ju hur tårarna rinner av fartvinden liksom. Det var länge sedan, jag körde i moppe, ja. jag hade ju moppe själv Och det är en helt annan sak så fort man styr Ja det, kan, själv. Jo, det, det är ju en är helt annan, att det är en annan grej. Men du skulle sätta mig på Alltså jag kan hålla med om mm. att jag är En liten lös kanon <laughs> ja, ja, det det. Jag, jag älskar ju Att plöja igenom mm. äh, Trafiken, med moppen Man är ju så snabb, man är så liten Man är så, mm. Mm. Man är så flexibel va men, det är, ja, men jag kan fatta också, för när vi lånade Jannis moppe där, ja. jag var jättemins i först då. Mm Typ så led, den det finns en film på det, det ska ja. vi, vi lägga upp. Ja, jag, jag öva på parkeringsluten. Ja. Frida, din, vi för måste så lämnar här med moppen. Ja, det, ja. det ja. Ha, ha, ha, ja, precis. Vi har kommit alls in i programmet innan ens började. Våra huvudtema. Ja, ha. Ha, ha, korta drag, din sommar. Något kul? Mm, nej. Ja, då är det de ljuvliga tonerna av Jens som eh, du hör kanske för sista gången där på att säga på det här programmet. Va? Nej, det är det inte. Men vi ska framförallt höra mest från Frida och John. Eh, för 2010, sommaren 2010, så inträffar någonting eh, väldigt dramatiskt eh, som eh, kom att spela en stor roll i deras liv. Och eh, många vet ju säkert vad detta handlar om. Det handlar om Doris. Det kan vi börja med. Eh, var, hur började det här? Vad var upptakten? Upptakten var så här: Jag eh, var på uppföljning. Eh, Passlingens värd när man eh, träffar eh, revisorer och andra som pratar och, och har med mig Doris där. Eh, <hör> hon, är, hon är trött efter dagis eh, i Vimmerby. I gammal är hon det, är med, det här laget. Då är hon ett år och två månader. Eh, just det. Ja, men hon är inte sjuk, där. hon är inte Ja, inte sjuka. vi går hem, hon, vi gungar lite. jag just det. Eh. Jag, jag, jag, jag kommer ju dit. Ja. Vi gick hem. Ja, sen gick hem. Hon blev eh, sen på kvällen väldigt sjuk, jättefebrig. Eh, låg min fan och var så här, var så. Ja, men, mm. alltså, man har, jag har aldrig känt någon människa vara så varm. Nej, var faktiskt så här, man kunde nästan inte hålla på henne. Var helt kokigt, var det? Så vi låg med att ja, alltså Barn blir så sjuka ibland, det är inget konstigt eh, Men vi hade liksom så kalla handdukar på för att vi måste kyla ner henne ringde... Och vi fick om oss dån och så, här, Men feber, feber, feber gick inte ner Så då ringde vi sjukvårdsupplysningen Som eh, Nej, så var det inte Utan hon fick en så här, hon fick en feberkramp Vi pratade lite med sjukvårdsupplysningen Och de var så här, ja, men ni får avvakta och se Och såhär mm. Och så fick hon en feberkramp, vilket jag misstänkte att hon skulle få, för att jag känner till det. Och det är inte farligt med små att de får sådana så här febertoppar och då kan de få en sån här feberkramp som det ser väldigt obatiskt ut, man får lite läpligt, epileptiskt anfall liksom. Mm men då hon fick till på en typ halv ett Precis. Och då, låg. Och då, det var verkligen. Hon var helt borta. Det var som att ögonen vändes inåt hjärnan ja, och bara. Och, men det läskigt, men det är oftast det är inget, det är inget farligt, men det kan upplevas väldigt obekvämt. Lite exosiss. Ja, men så, här, liksom, så, här. Och så. Och så kan du hålla på allt från några några minuter till till kvart. Och hennes, hon kanske var så här, en minut eller något sånt. Och då visste jag också så att regeln är att första gången ett barn får en feberkramp så ska man åka ett sjukhus. Oftast är det inte, men då vill man man ska göra det liksom, om man får det första gången för. Så då bestämmer vi att då gör vi det. Mm. Eh, vi lånar Daniels bil. Vi bor tillsammans med Daniel då. Eh, Han är inte hemma. Eh, och eh, vi tar bilen och åker till Västvik eh, sjukhus. Och så sa mm. vi så här, kom jag ihåg, innan för det var mitt i natten, vi var inte så jättesugna på att åka till sjukhus mm. och ingen av oss var ju särskilt orolig jag kom inte så här liksom, oh, det här men det var ändå liksom så kommer ihåg att vi så här, men vi gör det här vi åker till sjukhus, vi kommer aldrig förlåta oss själva om det är någonting mm. exakt så sa vi mm. eh, och <coughs> Väl framme vid sjukhuset så öppnar vi dörren till att ren, då spyr Doris eh, rätt i golvet och så här och det så här. Ja, men det, man fattar att hon är sjuk och vi på något sätt börjar man så här, men hoppas att det är någonting. Att man kan få reda på vad det är bra. Ja Ja, precis. Att man okay, är magsjuka med feber eller mm. Mm. någonting med feber. För att bara feber är så här konstigt. Man får inte ja, men det är det ju. Feber betyder att det är något fel, liksom. eh, Vi går in och träffar en dansk läkare som heter George. Hon mår det. Ja. Mm. Och... Eh, han tog ett så här, sänka på den sänka genom man ta lite blodprov och så kollar de mm. eh, och eh, vad såg hon där då? Ingenting. Nej, det är det inte. Nej. Jag, nej. För sing. När man gör tid. det precis det tar ja. en dygn innan man ser vad som, mm. vad som finns yes. i eh, men eh, då noterade de att blodet inte levade sig. Det är sant. Det bara ram. det är bara ja, det, ja. det just. Det är extra snabbt. liksom. Det är inget speciellt men en notering. Just det. Eh, det kommer sen... jag ihåg att jag också tänkte på. Ja. Sen så sov vi där. Man, det, upp. det precis som vill att vi ska ligga, ligga kvar. Ja. Då kommer jag att jag bli också lite så här: aha, Ska vi vara kvar? Ah, ja, okej. Okay. Det blir väl kul att vara på sjukhuset. Ja, men det är lika bra. Det var ett beslut läkaren tog där. Eh... Vilket en läkare i Göteborg eller Stockholm att inte hade gjort för att det finns ingen plats till det. Liksom. det är lite mer, mm. Mm. När vi vaknade upp på morgonen där på det här sjukhuset så såg vi en liten, liten eh, några fläckar på henne. Liksom. En fläck på henne? Ja, och Nej. en fläck på bröstet. Eh, och då tänkte vi direkt att ah, Gud vad skönt. Det är eller något sånt. Precis. Så ringde vi på en sjuksköterska, eller ringde på klockan. Mm. Så kom det en sjuksköterska. Det var hon den äldre var. Hur var det? Jo, och då så tittade hon på henne och så sa, så sa hon, brukar hon vara så här blek? Nej. Så kommer jag i alla fall. Nej. Mm. Och så sa jag, jag kommer tillbaka. Och så gick hon prata med läkare som kom in sen. Och sen så var det full rullut. Ja, Eller då skulle hon gå och ta tester. Då smsar jag min chef i Passlingens värld, Mia. Och skriver att ja men då ska jag ta lite tester och där, Jag blir nog kvar här antagligen, jag kommer nog inte jobba idag vi hade pratat i telefon precis innan och jag hade sagt att eventuellt så kommer jag vi får se mm. vi kan skicka en bil om det är så eller Men sa de att du skulle ta till testet? Ja Intressant att höra din version mm. Ja, verkar ja. helt eh, ja. ovetande om vad som men minst, <skratt> är Men jag minns inte ja. Nej Men jag minns det här tester, så vet jag att du var så här. efter det, man såg på mm. henne okay, man, man, man kände in innerst inne, mm. det är någonting och sen så kom det in en jävla massa personal. Mm. Och alla så sjukt oroliga ut. Och så hade de en vagn med sig med massor med sprutor och lappar och grejer. Och så satt Doris med det. Du hade en i knät och så skulle de ge henne antibiotika. I foten. Såna här fetspruta. Mm. Med en gång liksom. Men när under den här perioden märkte ni att det här är någonting eller märkte ni någon gång när att det var någonting allvarligt? Ja men då, när det plötsligt kom in 5-6 ja. pers i, i, i ett rum med ett barn. För de barn. sa ingenting innan att, okej okay, det här... Nej, de, de sa så här. de ska ge den här sprutan. Kom ihåg på en som sa till mig såhär, valspris brukar man bedöva med lite sån här ämbla, det sån här bedövningssalva som man brukar lägga på, på små barn då innan man ska sticka. Valspris brukar vi bedöva lite grann, men vi, vi hinner inte riktigt det nu, sa de. Och så tryckte de in den här feta sprutan med, med antibiotika. Och, sen, och, då, och, sen, och då var jag alla de här personalen runt omkring och alla som såg ut. Och, bara, och då var han också, den här danska läkaren där. Jag tror att han kikade förbi där, kom jag ihåg. Mm. Och sen så sa, minns jag att han, han, den där tyska läkaren, vad var han? polsk eller? Mm. Han var polsk. Han var väl lite så här, bestämd liksom. Mm. Då, då sa han, hon måste skickas till, så här minns jag i alla fall. Eh, hon måste skickas till, hon måste intuberas så Sövas, intervjueras och skickas till intensiven. Och så var vi på väg till intensiven. Det var det enda han alltså. sa Ja, men alltså det, det här, det, det var ju under en tidsrymd som är längre än vad Det här var en halvtimme. Ja, mm. men en halvtimme har vi komprimerat här på kort tid med. jag. Mm. Då var det så här, hon ska till intensiven och då var det bara ner med henne i en sån här spjälsänghjul och så skulle vi gå dit. Och då har hon den här sjuksköterskan som hade varit inne först, då kom jag att hon hade det på axeln, hade hon en väska, en sån här akutväska. Och då ori så låga sån här syre, sån här pff, extra syre. För då kommer jag ihåg att jag så här, varför har hon med sig den här väskan och varför har hon det där syr, syret där liksom. Varför är det så många och vad typer det som händer liksom. Mm. Sen kom vi till intensiven och då tog de bara, bara över. Och sen så är, fick vi mackor där och köpt dem som liksom försökte underhålla oss där slett, så att inte vi skulle typa. Ja, du sa någonting. Eller? Nej, då Irm, sa du För då var jag inne och, och, och, och, och, och, och typte drack kaffe eller någonting. Sen fick vi gå in till Doris och hon där i ett rum. Och då var det också jättemycket folk där inne. Hon var helt naken och helt fläckig på hela kroppen. Mm. De hade de blivit på en timme liksom. Och så, och så skulle... Den stora blålila fläckar liksom ja. som... Som pest Ja men som, liksom. vad heter han? Gorbachevs fläck i huvudet ja. liksom. Fast ja. över hela kroppen ja. liksom. Ja. Och, så, och så var hon här. jag hade ju den här... Ja men hon låg ju i en... Vad heter det? Eh, vad heter det? Intuberad. Ja, respirator. Respirator, ja. Och sen så... Och då var det en, en läkare, en kvinnoläkare där som som sa till mig att eh, hon hon eh, hon har fått en infektion och det är väldigt allvarligt när hon är så här små. Det kommer jag och sen kanske, jag tror inte, inte ens en timme var hon på intensiven, så, så bestämde han att den här polska läkaren så hon måste skickas till Stockholm med helikoptern. Och sen började de ju hålla på all personal där liksom. Hur ska vi göra detta när kommer helikoptern? Hur ska vi skicka er? bla. bla ska ni åka med? Mm, mm, mm. För då måste de ju boka den helikoptern så här akut liksom, Och den var ju antagligen, om inte den stod tom så var ju den kanske skulle köra något mm. mindre allvarligt någonstans här. Så man kan ju sammanfatta det som att det var tok akut. Mm. Och att det var liksom nu, annars så kommer man inte överleva liksom. I den vevan så fick vi mat. Mm. Och fick sitta på någon sorts balkong. Ja. För hon fick åka klockan elva mm. med helikopter. Och vi fick åka taxi. Som, som hämtade oss klockan 12. Hur långt tid tog det till att helikoptern kom? Klockan åtta så såg vi den här fläcken klockan halv nio var hon sövd och på intensiven klockan nio, kvart över nio bestämde sig att hon skulle åka till Stockholm klockan elva kom ambulanspersonalen på landspersonalen okay. och klockan tolv åkte vi, eller klockan ja, tolv fick vi åka taxi och innan det så fick vi den här biffarna med potatis och så, så där bra bakom jag grät som jag aldrig har ut mm. den här maten minns du särskilt alltså Ja, alltså, var varför, varför det? Ja men för att det var som när man var liten. och är förtviblad över någonting och mm. sitter och gråter över en, ja, en bit mat. Ja. Mm. Man är så där. Ja men du måste äta upp liksom. Och så kommer jag till är... sa så här för att hon den där sjukskan ja. där hon har sagt såhär, får, så får vi hoppas på det bästa. Precis. och att du, att du sa det till mig. kommer att du sa. Det. Vi får hoppas på det. Hon sa ju, typ, om det hörde vad hon sa Vi får hoppas på det bästa hon Ja men det var det som ju. att hon sa att hon kan bara, dö ja, typ. Precis, det blev ju någonting mycket värre då ja. Men jag tror att jag bara Stänga in, stänga in Stänga in allt Stäng Och så klockan 12 Kom taxen mm. I can show you the world. Shining, i den här taxifärden då som ni tog från Västervik till Stockholm. Tre timmar och kvart. Ja, vad pratade ni om? Vad tänkte ni då? Tänkte på hennes begravning. Mm, men eh, Och ringde massa olika människor som var viktiga eller är viktiga. Och man försökte förklara situationen vad är det som alltså på olika sätt det var Jag besoppa med att ringde. Ja. Jag vet också att jag var tvungen och så fort jag hade lagt på jag var att ringa någon igen för att typ skingla. Mm. För, för att hålla sig liksom i Jag, jag, jag... <t> <t> jag ringde till så här familjökomp så sa att Doris är allvarligt sjuk hon. Så, här, så här, jag, kom ihåg jag, jag sa kommer att jag sa vad det som jag hade hört liksom. Att då Doris är, De, ah, hey, hur är det? ja hej Reade jag hade så där ja vad då Doris är allvarligt sjuk hon är på väg i Stockholm min helikopter då, då tror jag att om man, får, om man får höra det så förstår man att ja. okej okay. mm. och, jag, jag och sen ringde jag till min sydra, det om och om igen och min, och min pappa också, och jag kom ihåg min pappa och sa det kommer att ordna sig det här, fast jag hörde också så. Här. ja, man hörde ju liksom mm. men jag satt också och tänkte på en spigran, tänkte var ska vi ha den det kommer ju komma så mycket folk och då ringde jag måste ringa någon, för så här kan jag inte tänka men sen kom han ju mm. fram. Alltså det är så här, den här taxiresan är ju såhär helt... Jag bara, I den här taxiresan så mitt... Eh, om det var i Norrköping tror jag... Ja, just det. Så byttes det taxichaufför. Den första chauffören eh, visste ju varifrån vi kom. Den andra chauffören visste bara... För det var på taxibolagets eget... Det var taxiförren själv som... Du, kan du byta här för att det passade bättre? Liksom. Han visste ju bara var vi skulle. Eh, och jag minns hur känslan var, eller min jag upplevde hans känslor liksom, när vi sitter där och bara bölar och gråter i en taxi till Stockholm Gerät kom... ja? Nej, men, ja men det gjorde vi när vi ja, jag vi studerade är... eh, okay. Men han kommer in och sen ska bara hoppa in och köra Den nya kör alltså, ja, han vet ingenting nej, Den andra nej. visste ändå att det var, ja, var Jag har ja, också fått vara med i resan inför liksom Alltså när vi har berättat, hej, så här är det. Bla bla bla". Mm, ja, eh, ja, han men efter det en <sn <overall> färdigt, mm, mm. och en halv timme så har vi i princip ringt färdigt. Och börjar mer och mer så här. SMS:a som börjar föra vilka ska vara med på SMS-listan, vilka behöver veta, vilka kan hjälpa till att sprida det här. För vi var väldigt noga med att det här måste folk få veta för deras skull och för vår skull. Ja, så den här nya ch chauffören, han fick successivt insikter i vad det handlade om? Ja, och, eller, och tror eller vad han sa jaha Nej han sommar, pratade inte han var, var helt tyst Den andra var också helt tyst ja, fram till, han var helt tyst fram tills vi kom fram till sjukhuset när han när han ger sig på ett taxixemt mm. <laughs> eh, för han ska bromsa in på den här besöksparkeringen och så är det någon som kör lite korkat dumt liksom var på våran taxigre för slänger ur sig orden ja, ah, fan, är det någon som har dött, eller? Oh. <laughs> och, och, det, och det känns det var att han insåg hur... Det var lite dumt sagt. Det, ja, det. passande ja. ah, det var som att det var ja, en och en halv timmes ångest som hade ja. tryckt ihop ja. till en ordvits ja, och sen så bara kom ut i den ordvitsen och bara Bleh. Jag tycker synd om honom. Ja, det är vad han säger. Aj, aj, om du hör det här Vi har, vi har, vi har verkligen förlåsat dig jag flä, jag flä, jag, <skratt> jag... Ja, jag När vi stängde dörren Från den taxin så sa jag det till dig Att det var roligt att, att han sa det ja. Ja, Jag kommer också ihåg vad han sa Men jag var inte jag var, ja, ja, jag, och sen så, ja, så fokuserad på honom Nej det kanske inte var det strykt, just då, Men jag faktiskt. vill bara ändå säga en grej om den här resan För det är verkligen så här, Man undrar hur man det Och jag kan själv mm. såhär, jag fattar inte det klarar av det Men det är liksom Det är som att tiden upphör att existera När man är med, med en sån här grej så jag hoppas lite med att födda barn att det, så här, det finns inte minuter eller timmar allting i barnen där man gör något liksom mm. att det var liksom inte man, jag vet det var ingen man bara var där liksom man var bara man man åkte man man, fär, man färdades både så här, fysiskt och psykiskt liksom för jag, jag minns för henne att det är, så här, det är så, oh hur fan kunde du sitta där den här i en taxi inte och så ringde de mig från då ringde från när helikoptern kommit fram så ringde de till taxen också och så, för då, hon, då ringde hon på min mobil och då var hon såhär så sjuttorolig den här dåliga numret kompas vad ska hon säga nu liksom. Mm. Och då så kom jag ihåg att hon sa, ja, ah, ah, eh, allt har gått okej. Okay. Och du också såhär, men jag, eller för att jag blev otroligt känslig för alla så här, tonfall, blickar, allting. Så jag bara, okej. Okay, ja. Vad betyder det? ja alltså? ah. mm, ah. Men antagligen alla, alla och de, menar om man är vårdpersonen så känner man ju till den här bakterien, vilket de fattar ju där på sjuk sätt och de ja. förstår som typ direkt att det, det här är Det ja, de har jag inte sagt, bakterien heter ju meningokocker mm. Världens tredje farligaste bakterie mm. är Vilken är den farligaste? Pesten. Är sen, den? Kommer, ja. sen kommer vad heter den här som man som några skickar i ett Antrax? brant ja, ja, ja. precis ja. Och sen kommer meningokocker och då är visst så här, jag det här radio, så, jag hör på radio och blir väldigt glad över detta. Att Varför har är... någon valt bakterier med två och skicka i kuvert? Skicka pesten? Ja, men pesten bästa, är kanske svår att skicka. Det är väl ja. någonting som gör att den är, är tuff. Ja, men det, det. Ett, okay. det, ja det, inte, det kanske inte så Det går att hantera nej. på något sätt. Nej. Men igår kocker är också så här. för då när jag hörde det här så var det så att det var väldigt många då som aspirerade om platsen sa den här läkaren då, från smittskydd. Det, det var en tajt tävling här? Ja, det var det. <laughs> han sa det var många som aspirerade på den, men jag får ändå säga min en kocker. Och det, just att den är så himla snabb, att det går så snabbt, att man måste göra någonting så, ja. så här, liksom. Ja. Så det är lite, lite roligt att den ligger på tredjeplatsen. Precis, så det är, det är inte vanligt <snittet> Så när Nej, ni kommer fram till Stockholm, vad Vad händer då? Då gick vi fram till receptionen år, Och frågade efter Biva Det har de sagt till oss Då ska mm. ni gå till Biva, det är barnintensiven Och då kom jag att hon i receptionen också var så. Här, det var som att hela världen visste om mm. Att allas blickar var så. här, till träffarna om det var lite Sorgsna, bekymrade Så jobbigt att ha Att alla är sådana. omkring er också Ja men då så sa hon att Visa om vart vi skulle gå, så gick vi dit Ringde på, vi komma in vi träffa, hon, Veronica det. Och där var också så här, det här är så kallat ko, ko, röd kod heter det. Det finns olika liksom koder för, ja, men om det är ett så här otroligt akut och allvarligt fall, att det kan, det kan bli att personen dör, liksom. då har de ju, de har ju klart vad de ska göra mm. för att det är så för personalen också. Liksom. Mm. Ja, men så då, då mätte hon oss här för att jag fick saft, saft, jättebra vi ja, ska... fick gå in på kontoret då direkt mm. eller? Nej, ja och jag, jag kommer att hon visade oss. Vi fick gå där i korridoren mm. och vi skulle gå och hämta saft. Och då var det såhär, vill ni ha orange saft eller vill ni ha röd? Det var liksom val som var så här. jag tar röd. Oh, ja, efter mycket upptäckning eh, ja. så kom han Lite det. trevligt, ska vi ja. dricka lite saft? Nej men saft är jättebra för energi, man är liksom helt, ja. så man får någonting i sig. Och sen fick vi gå in. Då sa hon också, där inne ligger Doris. Hon pekade, men det mm. såg hon inte. Så vi fick gå in på kontoret där. Och det var väl då hon berättade... Hon ja. hade ju så här, i min, i min tolkning, nu efter hon, mm. hon hade ju fullt hå med att och, och, och, liksom, eh, hålla igång oss. Hon hade ju mm. inte så mycket att säga. Hon väntade på att den här läkaren skulle komma och ge bered. Mm. Men hon, hon liksom, man måste hålla liksom personen ja. i den här situationen. Aktiva. Ja, för att man. Kan, och vi bara inte lämnade ensamma en enda gång. Aldrig någonsin, Det var aldrig så att de lämnar sitt rum och så De har hela tiden någon personal. Mm. Jag tror att det, det ingår liksom. Ja. För att man kan inte, det här kan bli tokigt liksom. Det låter ju rimligt ja. att när vi, i de här stiltiga, men det är därför man är så spänd på just den här mm. resan, taxiresan. Mm. För där blir det ju ett naturligt stiltie skulle ja. man kunna tänka sig. Mm. Så, som du beskriver, att ni jobbar för att hålla det borta. Ja. Hålla sig aktiv för att ja. när man, man upp då inser man att ja, man kan gräva ner sig totalt. Ja, och det är därför inte vi fick åka flygplan tror jag. Eller eh, Helikopter. helikopter alltså rädslan för galenskap i en ja. helikopter det får inte hända där, nej, det går inte nej, nej precis oh, ja det är ja, säkert därför att man, de kan inte förutse mm. det nej men och då, då sen kommer han den här in han som informerar om att hon hade blodfiffning hon, hon är i septisk chock och då frågade vi, han sa såhär då du säger, sjuk. hon är så sjuk som man kan vara kommer jag ihåg det. Och jag kommer, du, eller det kommer inte ihåg när du berättade för mig att du frågade så här, kan hon dö för den frågan borde jag aldrig ställa. Och då sa han att, ja det kan man Men det kommer inte jag ihåg. För jag tror att jag var stäng, in, stäng, klart. Mm, jag satt på en kontorstol mm. som, man, som vi gick och vicka på. Som man snurrade från och tillbaka. Nu vet man har... Så när man var barn på, på, och följde med till posten. Mm. Som fann så här, stolar med rullhjul. Och så kunde man ha benen, eller fötterna i marken. Och så snurrade man liksom. Mm. Mm. Ja, just det. En sån satt jag på. Mm. Ja. Och vickade och med knäna. Ja men precis... Och försökte gripa världen. Ja, och sen så sa han att hon har septisk, septisk chock. Och då så frågar vi: vad, vad är det? Och då sa han: Typ blodgiftning. Och då kom jag att jag tänkte så här: ja, Men det hade ju Alfred. Det gick ju bra. Det kommer ju gå bra det här. I Lönebergen. Ja. Mm. Okay. Han har gjort blodgiftning. Ja, det var ju väldigt allvarligt. Ja. Mm. Äh, mm. Även där. Ja. <laughs> och det var ju fint. Men. Uh... Hon har blodflikt i hela kroppen, det är det som är i faktor. Mm. Och så sa han också så här: att hon, Vi håller på, vi försöker häva den. Men om inte det går, så kan det bli aktuellt med Ekmo, som ligger alldeles bredvid. Så här kommer jag ihåg det. Mm. Och Ekmo är den där hjärt- och lungmaskinen. Det är ju så kroppen orkar inte, då det måste mm. maskinen ta över. Liksom. Så var det. Och sen gick han. De beskrev närmare hur de häver en sån här... Nej, det är ju, är det med, med, med läkemedel eller är det ja. inga kirurgiska ingrepp? Nej, det är läkemedel är det, med olika mediciner. Men sen också fick de ju... Men ingokokken fungerar på det viset att det är en bakterie som sprider gift i kroppen. Och det här giftet dödar alla funktioner i kroppen. Eh, bakterien sprider sig snabbt eh, Därför är det så viktigt att döda... Bakterien så fort som möjligt. Vilket den det dör, måste man göra. Ja, precis. Den dör direkt av eh, antibiotika. Rätt antibiotika. Men eh, problemet är också att när man dödar den så släpper den. All gift sprids som finns mm. i de här bakteriekropparna. Eh, det är därför de här fläckarna kom upp så mm. snabbt efter att de mm. fick antibiotika. Mm. Eh, de fläckarna hade kommit någon dag senare annars. Mm. Mm. för att bakterierna hade spridit sig liksom giftigt på ett naturligt mm. sätt, nu, nu kom allting när bakterien dog, mm. pang säger det och kroppen helt enkelt havererar vilket betyder att alltså det, det som det vi upplever här... som, som alltså, blodådrarna tänker man är små slangar men de, de, de kan helt enkelt sörre. falla isär så att de inte håller ihop Nä. så att mm. allt bara, ja. blodet bara det sprider bara det sig det, liksom. ah. och det är, vad, det är det den här bakterien gör? till exempel ja, men, ja, Uh, och sen så liksom hjärtat, all, alla funktioner mm. i, i kroppen bara slutade att fungera var enda organ liksom Men var det det visste de, de läkarna i Västervik som gav ja. henne antibiotiken de visste att det var den här ja, äh, okay. de, ja. allting gjordes enligt Ja precis ja. inget bättre nej. nej nej faktiskt inte det, var, det, är, helt, det är verkligen ja vilken tur ja, de precis, tog, att de det var ett var misstag var, att göra då det de, de, de, de, de, de, det finns ju flera i den här gruppen då meningokocker streptokocker pneumokocker det finns nekos, säkert några fler så de misstänkte det var någon av de här men, men, nej, men och då är det också så här det finns inget annat att göra man måste ge antibiotika Man måste döda mm. det, enda, och då blir det liksom. men för det är också så här att det är ens eget immunförsvar det blir liksom eftersom det blir som hålattacker mot kroppen så blir som ett, kroppen blir som ett stort slagfält så det är också mm. immunförsvaret som i sig förstör allting för mm. den, den, den, den immunförsvaret bara går liksom går det går all in bara. på döda mm. allt, mm. allt ja. den ser Ja men typ. det är det enda alternativet liksom. mm. Mm. Okej då fick ni den här informationen Av den här läkaren då Ja då sen, visst då sa, då var inte, då, Han sa inte att det var är inga kock då Men han sa att hon är så, Men ja. visst var det så att läget var så Såhär Det är jättefarligt men just nu stabilt Eller vad igenom. är det läget För vi, i, nu skulle vi få träffa henne Nej, det är så här Okej, okay, ja. du, du har detta. Jag verkligen, ja Jag har som en som minns detta så Vissa bitar minns jag inte men jag har det väldigt tydligt Då sa, när det Jag att vi minns olika saker mm. rätt Vi ja, satt är det här kontoret som för övrigt hade glasdörrar ut då mm. Och till höger om kontoret så låg eh, mm. Biva. Biva Och till vänster låg Ekmo för barn då oh. Barn Ekmo, <coughs> här små Ekmo liksom mm. Så gick han iväg när han hade sagt att hon är... Ja, det kan bli aktuellt med bla bla, bla Så här, ECMO och så. Då satt vi där och hon är Veronica. Och återigen bara, vad ska jag göra? Hur ska jag? Hon saft och mat. Och, och, då, också, och då var det med personal. var några, eh, Elaine hade kommit också. Just det. Ja, det massa hon typen. var som tillägnade er, den här mm, Veronica. Mm. Och, just då. Ja, jag tror ha. du, nu har du hand om dem. Liksom. Ja. Nej, men så satt vi där och eh, drack saft. och sen Kanske en halvtimme max. Så kom han tillbaks och sa så här, Det går inte riktigt som vi har tänkt. Så vi kommer förbereda för ekmo." Så sa han. Mm. Och ekmo är ett kirurgiskt ingrepp och det tar att två timmar och, och lägga ner den i ECMO då. Så att ni kan få komma in och titta på den. Och sen sa han också så här: Hon kommer se, ni kanske hon ser lite annorlunda ut för hon har fyllt på med jättemycket vätska i och med att hon försöker hålla upp blodtrycket. Så hon hade mm. fyra liter vätska i kroppen som har fyllt på liksom, för att hjärtat måste ha något att pumpa runt liksom. Mm. Amen, och då så skulle vi få gå och titta på henne. Så hej då eller låg ju där helt det så liksom. Så gick vi dit. Så låg den där vid rummet. Och där var också så här jättemycket folk massor av maskiner. Det är lite så här väldigt amerikansk sjukhusfint miljö liksom. Mm. Och sen var vi inte där inne mer än högst några sekunder så minns jag i alla fall. Mm. Så bara förändras till liksom, du börjar pipa det förändras. Nån säger adrenalin så här och då ledde de ut oss. Man var kände så. Vi kan bara komma in. Veronica direkt tog tag i våra eller la en hand på vår rygg så här vi ska gå nu. Ja, precis. Lummigt och väldigt stilla och gick tillbaka in till. Men och då då var hon också med hon heter hon som nu på Ekman hon som som var så himla bra. Lina. Lina ja precis. Hon var också där. För då, då, precis, då ledde de ut oss lite försiktigt. Tillbaka till kontoret. Där det var glasdörrar. Satt vi där. Och så kommer folk springande från ECMO-avdelningen. Mm. Med ECMO-maskiner liksom. Och personal på en intensivavdelning som springer. Det är ju typ jävligt obehagligt. Mm. Då är det så här. Okej, okay, det är bråttom. Och då så bestämde Veronica och eh, Lina och dem att, men att vi ska gå till ett annat rum. Så vi inte ska sitta och titta på det här då liksom. Och då när det ska korsa den korridoren så stannar ju jag såklart och tittar bort mot Oris och då ser jag att de står och gör så här hjärträddning liksom. och mm. står massor med vår personal runt här. och då det här såg du och inte jag nej precis, jag, vet inte, jag, jag stannar och tittar mm. dit och det här är liksom piken på, för mig var det här för då, och då höll hon linan mig i handen och då så stannar jag och så tittar jag på henne för hon såg också detta och då frågar jag, jag, jag så här och då dör hon nu och då svarade hon så här, nej det gör hon inte. Somewhere. Här, ja det kan hända att hon dör liksom, men det där svaret som hon, det var jag bara så här. ja bra, då går vi vidare liksom, så man var ju helt höll på och bara totalt liksom tappade egentligen, men så, och sen in i det där, eh... då flyttades vi ut från Biva och Ekma-avdelningen ut i en som är en glasdörr, men på sätt och vis är en sluss för att där ska man sprita händerna ja, just det. alltså när man mm. går in, och, det var det så tydligt att man går in i mm. förbjudet område, ja zoom, liksom, ja men vi fick ju gå till ett anhörigrum. Precis. Alla dessa anhörigrum som har suttit i. Mm. Så fick vi sitta där. Och då var det Lina, Elin och Veronica. Och Elaine var också på, på Biba var hon. Mm. Och sen ganska kort efter tror jag att din mamma och Mats kom. Mm. Folk var ju på väg upp nu. Liksom, för att ja, folk åkte upp liksom. Mm. Och så satt vi där. Och ringde igen. ringde Jag ringde min syrra. Man bara ringde och var så här. Och hon är längre på och pratar om att vi skulle få ett rum på familjevåningen och så här praktiska grejer liksom. Mm. Det här röd kård liksom. Och mat och liksom. Alltså så här, har, ni, har ni grejer med er och sånt liksom. <hör> och, vilket, så var... Men vilket stadie var ni i det här läget så alltså rent mentalt? Kunde ni gå med på att prata om det eller var det fanns fanns det som liksom en, en, en konstant rim att veta vad som för sig där. det här det, det var bara yttersta krisens eh, inferno-känsla. Man väntar på nästa mm. person som kommer in. Mm. Om det så är mamma eller Mats ja. eller, eller bara någon som man längtar efter för att få gråta tillsammans med. Just då upplevde jag det som... Ja. Jag upplevde ja. att jag var som en som, lite som en zombie. Eller som en mm. trotsig tonåring. Men så fort någon annan kom och var ledsen då bara brister allting. Inte, inte jag gjorde inte. Det. Mm. Jag, jag, jag var liksom som en, som en, jag men jag lite så här, rob, rob, lite robot. Bara. Jag pratade väldigt så mycket för är, de som jag ringde jag ringde så här. Ja, hon ska förberedas för eko nu. Jag sitter i ett annat rum. Jag bara det jag visste liksom. Men sen satt vi dig inne, och då, då måste Mats, Mats, och din mamma kommit för efter. Vi satt där i 25 minuter så kom, och stirrade på den här dörren också och väntade liksom på nästa besked typ. Och så kom det in en läkare och en sjuksköterska som såg så här otroligt bekymrad ut med var sin näsduk, sån här paket med näsdukar. Kommer in jättelångsamt, sätter sig ner helt så här och då tänkte man ja. ja nu dör liksom. Se det. Ni kan säga det också. Och så gav de oss de här konorna. Konorna. Vad? När de kom in och gav oss de här servetterna de låg de på bordet själva så softbord var sin liksom så här. Och sen tog han den här läkaren tog ordet och bara för 25 minuter sedan så stannade dolis hjärta. Och nu eh, är det minut för minut och sen timme för timme mer vet vi inte. Det var det vi fick. Och sen gick de ut. Och så, och då var då var det verkligen så här. Då kände jag så här, kan vi inte komma in och säga att hon är död så att vi kan liksom Mm. Ja, Okej, okay, jag, jag går med på det. Jag går med på det. Vi köper på det. Vi, vi, vi köper på det. Vi sätter vi, vi, vi, vi gång därifrån, liksom. För då, då kom jag att jag ringde till min syster Fia igen och sa att sa så här att och du typ var så här var. Jag vill, Du sa att jag vill bara sova. Jag vill bara sova. Mm. Och så sa jag till henne att typ det går inte. Hennes sätt att stanna. Det går inte. Och då skrev komma så här typ att skratt och glädje. Hon kan inte bara dö. Hon kan inte bara dö. Och så då, och det var så hämtsam ja, det bara kan bli, liksom. Och sen så alltså ringde vi väl någon till Jag vet inte jag satt Och satt du bara där, återigen stilla på den där dörren mm. Och sen kommer den här kirurgen in Kommer någon Han har mm. stora armar, mm. gröna kirurkläder på sig Riktig biff liksom Ja verkligen, här finns bild på honom på ECMO-femsidan ECMO är en egen hemsida Ja, det alltså mm. presenterat liksom mm. Kommer kom han in, snabbt sätts sig ner Och bara, okej okay. Vi har fått ner en i Det har gått bra Läget är stabilt. Nu ser vi ett litet ljus i en mycket, mycket mörk tunnel. Det här var första delen av Aftoncastens avsnitt Doris. Andra delen finns att hitta på iTunes och på aftonkasten.wordpress.com.